Чого це, дурні? не стримався свиня. Бо нерозумні. Завтра я мушу Мишані, лейтенантові цьому Катю, принести. Бажано до дев'ятої ранку. Дякую, Катю. Так сто карбованців називають. Це вам для загального розвитку. Катя, Катерина Катенька. Ну і дала кожному. Це теж грошей коштує. Так що менти на мені законобили. Що я їм давала, треба пояснювати, чи дійшло. Помовчали і далі вона промовила вже без злоби. Все одно б це сталося. У нас із лейтенантом давні ділові стосунки. Забере мене, я посиджу для вигляду. Потім покористується в якомусь кабінеті годинку. Більше йому не треба, відпускає. Просто сьогодні обставини інші. Я серйозно залетіти могла. Кабінетом, по-любому, не відбулася б. А що? Нічого. Раз уже пішли ці розмови, то хай до кінця. По всьому їй хотілося виговоритися. Набралося на душі за день або навіть за все життя. В неї теж воно видно не солодке. Мене з подружкою сьогодні... На облаві забрали. Ми на хаті одній працювали, ну, щось типу притону. Менти наших кавалерів ловили, грузинів, якісь у них тут ділові інтереси. Чи перекупка, чи справи з машинами. Мене це не гребе. Їм приймаюча сторона, ну, київські партнери. За законами гостинності дівчаток організували, думаю, менти всю цю компанію давно пасли. Усі вибрали підходящий момент, захапали усіх. Так ти ж ні при чому. Правильно, була б при чому, не сиділа б у райвідділі у мавп'ятнику. Але це ж не просто на роботі прихопили. Тут при бажанні можна пришити зв'язок із злочинною групою. Словом, усе одно – Відкуплятися довелося б не тільки даванням у кабінеті. Просто шкода вас чомусь стало, трошки дорожче мені сьогодні вихід обійшовся. Заодно пояснила ментам увесь. Розклад вони зрозуміли, користі від вас, пацани, нема, і відпустили нас усіх разом. Закрили тему, бо гуртожиток скоро зачинять. Півгодини лишилося, а ще доїхати треба. «Куди? Яка тобі різниця? Києва ви все одно не знаєте, напротасів'яр, там лімітниці живуть». Більше наша рятівниця нічого не сказала швиденько, зацокала каблучками на гору, ми ледь встигали за нею, Волгу таксівку легко зловили, їх по цій вулиці багато їздить. Я встиг табличку на стіні гастроному прочитати «Бульвар Леніна». На таксі їхали так само не дуже довго, як на міліцейській машині. Правда, я не знаю київських відстаней. За моїми прикидками там увесь Ніжин проїхати можна, але зі скількох Ніжинів великий Київ складається навіть рахувати. Не намагався, машина зупинилась, ми вийшли і відразу просто перед нами прогуркотів якийсь поїзд. Вокзал недалеко поцікавився, а хоч би якоїсь на місцевості зорієнтуватися. Тут зупинка. Про Тесів'яр, знаєте таку? Ну. А це вона кивнула на п'ятиповерховий будинок, біля якого жовта Волга нас висадила общага ткацької фабрики. 24 години на добу музика, залізниця під самими вікнами. Жарт прозвучав досить невесело. Тепер, хлопчики, давайте так. Дівати мені вас усе одно нема куди, а через вахту вас не пропустять. По-перше, це суто жіночий гуртожиток. По-друге, мужиків сюди, в принципі, проводити можна, але за окрему платою по домовленості. Тільки ви ж не мужики, ви діти. Якими тобі діти почав був тихий, та дівчина перервала його. Маленькі. Особливо ти на себе, подивися. Кавалер у спортивках. Так, із цим усе. Головний тут третій пункт. Сьогодні на вафті Сафонівна сидить. На фронті до майора медичної служби дослужилася. В неї дві медалі є. На кофту причепила. І так з ними сидить на вафті. А кофту свою вона ніколи не знімає. Хоч літо, хоч зима. І з Сафонівною навіть думати, забудьте домовитися про що-небудь. Вона... Щоразу, як чергує, паспорти дівок перевіряє і перепустки. Я хоч і на особливому становищі, бо комендант ще особисто плачу, тільки за це мене Сафонівна ще більше ненавидить. Ще 10 хвилин лишилося, можу проскочити. А ви зайдіть з того боку і дивіться на крайні вікна другого поверху. Там у нас умивалка... Система